Добре було б, якби Гуля мала голос Наташі. Зранку, коли я прокинувся, Гуля сиділа на моєму рюкзаку на килимі юрти і дивилася на мене. Поруч стояла наповнена водою каністра. Я збагнув, що мене зібрали в дорогу. Згадалася дивна нічна розмова і недоспівана пісня Наташі. Я поглядом пошукав Джамшета, але його в юрті не було. Джамшед сидів на піску. Сонце було ще не палючим, і він задумливо, втупившись у пісок, про щось міркував. Я підійшов до нього. Доброго ранку. Вітаю, відповів він, підвівши голову. Джамшеде, звернувся я м'яким увічливим голосом. А куди мені далі? Як краще у форт Шевченко вийти? Гуля дорогу знає, відповів він.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 Ви її зі мною відпускаєте? здивувався я, досі не годен повірити в те, що відбувалося. Послухай, Джамшет подивився мені просто в очі, тебе врятувала моя верблюдиця, і ти тепер мусиш чинити, як я хочу. Ти сам обрав гулю. Так, але вона хоче. Коли батько кочує з двома доньками, про нього думають зле. Значить. Ніхто його дочок за дружин брати не хоче. «Так, але ви ж мене не знаєте!» Досі не розуміючи ситуації, вів далі я, хоча й самому вже здавалося нерозумним продовжувати цю розмову, тим більше, що гуля дійсно мені сподобалася. «Тебе врятувала моя верблюдиця!» натомлено повторив Джамшет. «Від тебе пахне корицею, отже, людина ти гарна!» Наповнена духом, який переживе тебе і збереже про тебе пам'ять у іншій людині. Я замовк, спинившись між юртою і джамшедом. Про що сперечатися? Ще бракувало, щоб я став відмовляти старого відпустити зі мною красунню доньку. Я просто кивнув і повернувся до юрти. Гуля щось робила з моєю клаптиковою постілю. Якось перевертала її окремі частини, перекладала складені шматки тканини знизу наверх, наче змінювала білизну. Коли почула мій подих, озирнулася і усміхнулася мені трошки сором'язливо. Вона знову була в білих штанях, які визирали з-під довгої сорочки сукні синього кольору з коротеньким стоячим комірцем. — Що, підемо? — запитав я а думав про те, що жодного разу, здається, не чув її голосу. — Підемо, — відповіла вона. — Треба тільки Наташу почекати. Вона по сир пішла. — Куди? — здивувався я, бо розумів, що ні базару, ні гастроному поблизу бути не може. Тут недалеко Маратко чує, батьків племінник. В нього кіз багато, сир робить. — Чай будеш? — Я кивнув. Потім усвідомив, що крім їхнього кефіру, нічого ще не їв за останні дні. І дивовижна річ, апетиту до цього часу не було. Тільки на губах відчувалася сухість. Гуля вийшла з юрти і повернулася з піалою зеленого несолодкого чаю. Я присів на килим, намагаючись скласти ноги так само, як це робив Джамшет, коли сидів. Сісти я сів, але при цьому в колінах так хруснуло, що гуля озирнулася. Я почувався винним, зовсім не розуміючи, звідки взялося це відчуття. Сидів повільно пив зелений чай, з його допомогою розтягуючи час. Нарешті повернулася Наташа. Зайшла до юрти, перед тим перекинувшись кількома словами з батьком по казацькому У руках полотняний мішечок. Вона простягнула його гулі, мовчки ледве помітно кивнувши. Гуля взяла мішечок до рук, витягнула звідти кілька маленьких білих кульок, вибрала найменшу і кинула до рота. Видно було, як вона перекочує її на язиці, неначе дослухаючись до смаку. На її вродливому обличчі виникла легка задоволена усмішка. Дівчина викотила кульку язичком на губи, потім узяла її пальцями і простягнула мені. Я поклав кульку сиру в рот. Після зеленого чаю солонувато гіркий, з кислинкою смак цієї кульки швидко розлився в роті. Язик відчув приємну прохолоду. І повітря, яке я вдихав, наче збагачувалося цим смаком. Переносило його до легенів. Через що приємна прохолода потрапляла мені нутро, а разом із нею якийсь фізичний спокій. Спокій тіла, а не душі. Хоча душа теж була спокійна. Я вже не думав про слова Джамшеда. Життя здавалося простішим за слова. Очікування сиру замінилося смаком сиру. Смак сиру передався подиху. Подих, наповнений смаком, приніс приємний стан спокою і впевненості. Очікування дороги ось ось мало змінитися дорогою. За півгодини Джамшет допоміг закинути зв'язання рюкзак і каністру на верблюдицю хатиму. Туди ж закинули подвійний баул з речами гулі. Дійдете до пагорбів, сказав Джамшет. Потім хатиму відпустите, вона сюди повернеться. Як прощатися з Джамшетом, я не знав. Якби він був росіянином, я просто обійняв би його. Але якби він був росіянином, він би не відпустив зі мною доньку. А якби відпустив, то довелося б мені називати його татом і пити з ним на коня. Доки я міркував, Джамшет сам підійшов, сам одягнув на мою голову повстяну білу гостроверху шапку і простягнув мені руку. «Щасливої дороги!» – сказав він. «Якщо битимеш її!» – він кивнув на гулю. «Не бий по обличчю!» Я автоматично кивнув. Хоча потім, коли ми вже пішли поруч із верблюдицею, ці останні слова Джамшеда видалися мені дикунством. Але до того, як я про це подумав, у мене виникло бажання якось відповісти на його подарунок. Я витягнув із рюкзака і подарував йому брезентовий намет. Ми рухалися до пагорбів, які віднілися вдалині. Сонце вже розжарювало пісок. Юрта лишилася позаду. Ліворуч від мене ступала верблюдиця, що тягнула наш вантаж. Поруч ішла гуля.